Buenastias! Luqis Prias! Buongiorno! Aqicarno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! La la la la la! Mjë mëgjesi! Mjështë e geniantur që të gjithë në klubin e mëgjesit. Kjo të dhjetë një... Kujdes... Po të filohet volta... Mjështë është është një qithë... është një emision qithë ullërimë asot. Po, po. Ese është jemi në prak plasht. Po. Që që të i Jo fare. Jeri jote asmir siç mund ta digjoni. Si vjen si zëri fare? Jeri a... domën na thoin ai fjal. Oi jeri, jeri na Jeri na ka shkruar që është duke luftuar me smundjen, me një temperaturë të vogël, diçka kështu. Po janë këto gjërat kalimtarën... banalet. Ne dimë as po si që no. a, jithoni, Jeri është i zakonshëm, tas gjej është zakonshëm. Jeri doja dade si di. Ai i thoni Jeri kundra temperaturës fiton Jeri. Sigurisht. Po edhe un çu them. Koeficienti është kështu. 2.05. A dishkan, kështu jam. Krysje... Pothedhës 1000 lekë. Ëh. Eh, Fitonjë. Për temperaturën fiton 1000 lekë. Por se potetësh 1000 lekë për jerin, fiton 1500. Atë <gjërë> gjall. <gjërë> nice. Mirë se që ne ardhëm në programin e zhdashun, ju falendesin fortë që klubi më jepësi të datës, tre korrik pa jerin sot. Por tek jemi sërish nesër, kështu që humbë deklaroj zyrtarisht të hapur. Jemi gjithsesi me Altinin Oltën edhe Lorin. Mirëmëngjes. Të redaktuar në numër. Mirëmëngjes në Club FM dhe Club TV. Unë ndosuar nga Vodaphone. the same është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klubi Tempjet, Klubit të Mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazhet dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Mire sorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1608 u themelua qyteti i Quebecut në Kanada nga Samuel de Champlain. Në vitin 1890, Idaho u bë shteti i 43 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1935 ndoron jet Andre Citroën, inxhinier francez dhe themelues i makinave Citroën. Në vitin 1962, Algjeria fiton pavarësinë pas sundimit 132 vjeçar francez. Në vitin 1962, erdhi në jetë në Sira Cruz New York aktori Tom Cruise. Në vitin 1968 erdhi në jetë politikani kosovar Ramush Haradinaj. Në vitin 1971, këngëtari i rockut Jim Morrison i grupit The Doors ndërroi jetën në Paris në moshën 27 vjeçare. Në vitin 1991, presidenti amerikan George Bush por uroi zyrtarisht memorialin kombtar të Malit Rashmor në Dakota Jugore. Në vitin 1994, aktori Liam Neeson dhe aktoria Natasha Richardson u martuan. Në vitin 2004 O këbëm, lovi së bashku e ekspert nga 60 vende në Gjenevë për të diskutuar për standartet e klasifikimi dhe ruajtin e sigur të fishek zareve. Në vitin 2004, tenistja Maria Sharapova ka fituar titullin e partë të saj Grand Slam duke mposhtur Serena Williams në Wimbledon. This is Club FM 100.4 Ok, kemi një gjendjeën e Jacën, ju shpresojmë të thua se 711 minuta në këtë orë është fikse për një frymzim për ditën e sotme vetëm se erën se kemi. Por kemi shpresën. Kemi shpresën. Ajo që mendon u përket. Ha, e dsejmë. A është dsejmë? Po mirë, le të them, s'ka që bëjmë skuqshë së sot. Ajo që mendon se u përket të gjithëve, vetëm ajo që ndjen është e jotja. Ajo që mendon U përkëte gjithve. gjithve Ajo që ndjen është vetëm e jodhja. Shiqyr. Të ran plasa, hajde vëlla. Ejë, ejëse na duhet pak pak ndim. Pak e strojë, pak uh, ndim ton klubin e mësjesit. S'u so, mbush klubi me salcishë. Dëgo këtë. Era i tjetër atje. Kur do të të shtish di zonë? Kur dëmo shpikën? Jeri më m'ongon. Ej, oj, Jeri më m'ongon Jeri. Njeri më m'ongon Jeri. Ni ni ni ni ni. Nini nini nini, a ne isë. Ah, nuk jam fare çelos. Dua t'ju tregoj për diçka. M'ngonta shumëolta i kje, u kujdesi më pranë. Po. Kuydesesh. Kuydesesh. Ja i kujtesi. Dije, dije. Ëm, është një kafene në North Dakota, ose në Dakota e Veriut. Në shtetin e Bashkuar. Juaj The Vault. Ëm. Mm. Po. Dhe kafe kanë atje gjithë ditën. Po ka dhe çaj. Po ka dhe ëmëlsira, nga ato që quajnë në Amerik Apple Pie. Etjë etjë gjëra si këto. Edheni në Nukama. Çfar? Nuk ka puntor, nuk ka punonjës, oh. nuk ka staff. Wow, ja zëvendësonë robot. Kamarier, jo, nuk ka, nuk ka. Apo takon në veriut ngrih për të filluar robotika moderne. Çfar? Uh, Okej, okay, është ajo që quhet vetë shërbim. Çfar ka është një vetë shërbim, ose siç e quajnë atje, sistemi i ndeshmërisë. Ti mund shkosh atje, merr çajin tënd, merr kafeën në tënde, nëse të pije një tjetër, pi një, një tjetër, mund të marrësh ëmërsir. Pastaj ka një vend atje ku vendos flekat. Kan një vend ku mund të hedhësh 5 dollarin, një vend ku të hedhësh 10 dollarin, një vend ku të hedhësh 1 dollarin, si për, që kanë ato prerritë e tjera që janë. Po, i, janë më shtepër këtu, i kanë më thjesht, vetëm mm -hmm. një mm -hmm. vend ku e vati. Dhe nuk ka nevojë të thot ai, për shkakun që të paguash fikse, e zëm se kafeja që konsumove ti bashkë me një çtjetër, të shkon 3 dollarë e 24 cent. Po. Ai thotë Rumolagosa për lart bëj 4. Në çfarë do të që të na ndihmosh që ta mbajmë hapur? Ose rëmbullar kose për post, edhe mos e vrit më ndin fare është një tabelle vokër që shkruan në tjetë Që që kjus ka as punëtor David Beke e ka emrin kjus uh, Breke, më falni, dhe i lash Parë, Breke Jo Beke Por... Uh, David Dhani da që shkruan mirë Beke sësa Breke Po e mendoj e pak të, im imaginoj një kafene Në tjera anë për shumbo mm. Ku ti mund shkosh, marrësh atë që konsumon edhe pastaj dhe... bazuar tek nderi, jo, është e bazuar tek nderi. Po pra, po andaj dhe... është ndakota e verit. Sepse është ndakota e verit. Mund të thosë që do të ne do të shfasin atë kafën. Pse do të bëj një Juve për për çfarë? Për stacionet. Në lagën fund njëri këtu. Kjo e bën për 200 lek. Jo, e kam ka mundësimi që jo. Ka mundësimi, jesh ose ti thua për shembull, fut një 100 lekë të ri për çdo kafe për shembull, vën një vrim atje vetëm 100 lekësh sikur punosh. Të ke një kasafort, The Vault meqenë ra fjala. Përkthehet kasaforta. Endoja sepse aty ku red legët i nuk hapet më ajo. Po, ja vetëm i Zotit. Normalisht kështu duhet të jetë. Ç'e mendoni ju që që shqiptarët? Jo, unë mendoj që këtu nuk do të funksiononte. Çfarë? Do do të shkojë ti për shkakun të pije një kafe që lekët të zdo fusin gojë dorën xhepën 100 lek? Jo unë jo. Unë do ta pija dhe do ila 200, po. Për... E kam fjalën me të tjerë, alti, këtes mos mos e kshum, mos ulshëm me gojë 200. Arritet 2000 lekë si vëlla. Mund të mtabëm një kafe tillë. Si që dekë. E kam patalje. Ta provojmë. Kaç pak besim keni ju tek jam, domethënë sistemi ndërshmërisht sonë këtu tani nuk funksionon. Një, jo, duhet të parë rreth rrotull. Duhet të parë rreth e rrotull. Mirë, jo, ok. Nuk e tingallë gja rrethoejt altini, po under njerëzit e dashur kanë. Nga mostra, nga tyrë thohet, nga fushët thohet, ja ku je, ja ku është ai. Ka shumë kon dica kalon ai, ti duhet të ishim influence fort mi. Gjithmonë shikon atë që është përballë. Altinin tani. Ai më tashin, që më shikon mua. Ju jeni gjithë ndershëm. Po, rrof, faleminderit shumë. Ne kemi kënaqur që jam pranju. Edhe unë jam i kënaqur që je pranë nesh. Vetëm vetë kë rastesur ndershëm Altina. Ja filloi Olta tani me këtë. Jo po vetë, jo po. Ti, karrihur, se ti do të, ti volta do të thën, ti volta do do pije një kafe edhe do largoheshi që atje pa paguar. Jo, ja, jo, ja, nuk Shri do të. Po tash më fal, ai thotë se un nuk i pëlqen ti sistemi. Ti nuk i pëlqen ti sistemi, po nga ana tjetër të dy ju do ta respektoni 100% këtë sistem. Tekizi no, dizbesoni hiç. Ajo që konsumohet duhet paguar, qoftë energjia, qoftë kafja, qoftë. Olga, kush është mësuesi që e vogël? Olga, s'e them. Të frymka më. Të frymka, frymën ndeshmëris. Okej, okay, mirë. Faleminderit shumë. Ah! Për nosa këngën e mjesit me ish dashur do të kemi edhe muzikë shumë të mirë sot në klavë fem në 104 Altini është Ustai. Hey, gynialo, e mirë se kini anë, ju kemi ngjeshim ishtash, ju ju përgjendësim çtjetjeve. Shtale 23 minuta nga ora në këto çastet un jam blen ditu bashk me Altinin Oltën edhe Lorencinin. Jeri kemi jasht sot me uh, një qiu me një pushim të vogël. Ka ikur me një trajnim. Më gjithë do kemi pasur kalendarin histori nga çfar? Ka ikur me një trajnim këtu. Ah, gynial, po kini sish... to so, pra anë, po, siç orës ashtu sot. Sos natyrisht i vjen gënjeh. Ka një prirje për të gënjur. Mos gënje, okay, lutem. Star, Mos gënje. Ah, uh, jom, kanë temperatur. Po e morën veçpre, morën, e mori, e morën. O kaj go në një, një trajnim. <gjohi> <gjohi> po kështu pra thohet okay, në të gjitha raste, ke shtetin. Nuk e dija, nuk e dija. Është kështu gjogoshash kjo. Uh -huh. Në trajnimin thonë tani. Uh -huh. Aha, si juhet. Mirë. Në lajmet nga Botë, miq dashur, sot kemi edhe këtë zotrin që është Kalif, nuk e di nëse e kanë zgjuar, po shteti i ri shteti i ri islamik. Ës vendosur në territorin e Iranit. Mundot një çudi e madhe atje. Një ndrim. Një ndrim. Abu Bakr al-Bagdadi, që është këtu sot ria këtu, ka thirrur që të gjithë muslimanët ku do në botë, që të vinë dhe të vendosen tani kalifi në kalifin e ri që ka formuar në ver Irakun Verior. Sepse ai thotë që Irakun nuk u përket irakenëve, Siria nuk u përket sirianëve por përqet muslimanve dhe si musliman duhet që bashku, të gjithë të bashkojmë. Të mbledhemi këtu, ne krijojmë këtë shtet madh musliman që do të na ndri, thon ata. Dhe Roma ka ravën. Mbas së saj, domethënë, është është Roma dhe tani. Tjetë uh, pushtimi, një Romës. Pa, pushtimi dhe, një, dhe i Romës. Po. Pushtimi i Kushtet e së saltit Romës, nuk e di. Kështu që uh, ka dërguar ky, siç raporton edhe gazeta Telegraf Abu Bakr Al Baghdadi, një kaset audio e cila është shpërndarë në internet ku ai thotë Njitoni, njitoni o musliman në shtetin tuaj. Ky është shteti juaj. Siria nuk është e siranëve, Iraku nuk është i rakenve. Kjo është toka e muslimanëve, të gjithë muslimanëve. Kjo është këshilla ime për ju, që ta mbani derisa të mbërrim mbi Romën, në nëse Allahu thjesht si e që... në, dëshiron, domethënë, nëse dëshiroj Allahu. Nëse dëshirojnë Allahu, se në fund fare është gjithasë, mund të jetë por dëshiron Allahu që të dëshirojnë, edhe pastaj të bëhet. Po më ndoj Por... se Cyril do të mbaj vendin e tij. E nee se po, do të vi për shembull një mysliman nga Amerika të shkojë seri bi fjalë. Por çka trashëgojnë këta pra tokën të gjithë. Ata kanë kërkuar për shembull që kush është gjyhtar, doktor, inxhinier të vi që të sjellë aftësitë e veta në shtetin e ri që është A, formuar. Dhe, po po edhe të luftoni sa më shumë xhihad do tani se është edhe Ramadani sa ka filluar pardje, parë sipër. Çuçi Ramazan, po. Um, Betenja e tyre që uajtë një betej, si mbasti, mi disë besimit dhe hipokrizis Ku në anën në hipokrizis janë uh, hebrejnd, shtete bashkëpartë Amerikës, edhe Rusia Wow, da, edhe, tonë, edhe Rusia shmë Edhe Rusia, po është në anën në hipokrizit dhe Që që jemi në kalif tani Dhe kanë përde një parada tje Ton ekspertët që kanë parë paradan, disa prej Uh, Armatinëve që kanë dalë në paradë, kishën edhe sa raketa janë jo në funksion kanë ata, janë, sheshi, sfunkcionojnë, po le të. Jan thjesht po, për me, me fuqinë shumë burrave mund të diskujsojmë. <laughs> më të hedhur. Shumë, por që bau gati Roma. Kujdes. Roma dhe Lazio. Kam bërë sinun edhe ekipe të tjera aty, sepse Roma thotë ai është është do është radhë. Në të njëjtin pushtim nga Lindja po, këtë herë. Nga po, Lindja. Kalifi, kalifati i Romës do jetë kështu. Nuk e di kush na zënëve si kalifat. Por që këta e kanë seriosisht me antësë të tyre E në që kanë pështyve që të e kenë këshumë, të surprizohen Kur a laot, mësaket më ndjenë Nejse Oke E janë lejme seriosisht? Mi që danë shurë Êshtë Si qëvej, qëvej, se që kisht e një akronim Isë, isë, se që kisht e një këshumë Por nejse, ta një qëve të tjeshtë Shtetë islamik Ah, oke Qërri pak zua Jo rri pak zua Se Uh, Së mund të riparzoa një sekundë U ri e mërua Fërma pakëzime Në do ofenduar okay. um, Me qëra fjalla uh, Në fund të këti fjallimi U kryqëzuan Tëtë të prej uh, luftetarëve të Abu Bakr al-Bagdadit Për shkak se ishin tëj për të moderuar Wow Nuk ishin agresiv sa duhet U kryqëzuan Në mbarim të paradës. Por, pa, pra, e... është. Morën edhe e kemi thëgjetën ata si si në Konë Krishtit, çuam? Kështu. Po, sepse ishin ishin pak të moderuar. Nuk ishin ashë Nuk ishin ashë. Që sjë kam thënë që myslimanët shqiptar këta do t'i varnin për gjuhë të gjithë. Si të si të moderuar. Si o jo klasik. Si, a. Këto mas fucking klubin e mi, Jezë Chris Brown vjen tani me Fine China mi, dashur. 7128 minuta ju jeni me klub e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-së program çdo ditë me Juve. Ju përshëndesim fort ditën e mbar Mir fjala e sotme në fjalorin e gjuhës shqipe është shalë për kulje. Shalë për kulje. Që është të është të... ushtrim gimnastikor thotë fjalori. Ushtrim gimnastikor, shalë për vërtefisht. kulje. Nuk i di ta mam se si përkulet shalë, po ësh ka fjalori gjuhë shqipe ja më har pak. Po besoj e ka jo për shalën. Doza kët për pjesë midis shalës dhe pulps. A vera. Juri PPC. Ta një këtu shalë përkullje, të ato da? Pas gjurit Njërë një sekund, se e lëvisa unë Njëmë e gemi Sport, të tëtu Shalë përkullje okay. U shtrim që më nasi korë që bëhet duke përkullur gjunjët Po pra Po pra është t'ke gjitha mund Duke përkullur gjunjët pra Dhe me thënë Se jam shumë kurios e si bëhet një shalë përkullje Kjo? Ajo është mm. Dhe me thënë squat, që i thonë squat Okej okay. Ah, oh, sa mirë ndihem të shi Më bëra i në shalë përkullje Pa të ndihërit shumë Ollë ha mos qesh me mua Nire, e, e kam hapur të kë... Të këshëja për, për anagramën Po ndoshtë të do të lëvizim një gërmë tjetër që mos a japim Gjemi i fjallë të bukur sot Po ka të sa fjallë që janë shumë gështira, realisht Jo realisht Po shumisa dërmuën se fjallëve në fjallorë Njërëzit nuk i vërdojnë kur Po, që janë shumë serrada, gjuha e përditshme, kushtu që po provoca ka ka lloj-lloj gjërash. E jo jam dakord, po. Për shembull, surrat. Ja, po nuk e themi dot. Surrat patate. Thot fytyr. Fytyra e shtuuar e keqe ose e ndyrë. Turi la os surratin, nuk i quesh surrati, ja dha, ja hoqi surratit, ja përplasin në surrat. Njeri me fytyrë të shtuara të keqe, njeri i keq, zemërlig. Kuj gjenda i surrata tje Dordolec, surrat bostani Fytur e më dyrë Qësa më sonë, unë, dëshrojë këtë gjënë Jo, edhe muam përqenë Por që ka, ka, ka fjallë Nisi, surrata është përdojrë shumë, po Ka fjallë për shumë unë që janë O, që jethëm Që jethë flokët Që jethëm të berberi <laughs> Nisi okay, Racionalizator, altin Që është, është, është racionalizator? Imagjinoj sikur unë të bëhem i ligj të zgjidh fjalën racionalizator dhe ta përdor për anagram. Jo, pse mund ta djesh. Që është bashkimi i katalizatorit me racionalin dhe del racionalizator. E racionalizator do të thotë punëtor ose specialist që i sjell përmirësimin e prodhimit flakën gjithsesi. Dhe, dhe organizimit të punës me metoda të përpëruara. Ky është ai që i sjell përmirësimin pra. Po pra. Ai që ndez zyrën. Po, për njësim prodhimi. Kemi nevojë për shume racionalizator këtu në punën tonë, që duke përdor metodata, metodat më të reja, të reja është pikë metoda ti për shume që e bëjmë punën më të lehtë, më të bukur. Po, vici. Vici është racionalizatori i. Racionalizator. Po. Kë tjetër kemi racionalizator. Kaç për momentin? Është është rrugës duke bërë dalltini. Rrugës. Po. Po i ja, afrohet. Po, fjala rrasallit. Çfarë do me thënë? të thon? Rrasallit. Të ngjeshsh. Ua, bravo. Të ngjeshësh për diçka që është e shkrifët dhe e but. Rrasallitën mm. dheun. Rrasalliti duhanin. Po nga e diemi? E kam studuar Florën. Po rrasallitesh në habiten. O në habitë. Po ti rrasallit, uh, rrasallitesh është edhe kjo që ngjishet vet. Ti rrasallitesh në. Një. No comment. Je nuk i apo je para rrasllitur. No comment. Nëse, unë s'kam ti kam një koment. Më jep një koment, Olga. Oh. Të bëu centër shonë, ç'ka. Ëh, rangshore. Një rangshore është dikush që ka sekondë për të bërë rrenga, një drevarak. E shikoj. Një rangshore. Ai është ka ka shumë gjëra të bukura. Kështu që unë, unë thojë, jo sot ajo ishte, shal për kulje, se nuk dua që të pa ekzagjeroj. Shal. Nuk do të ekzagjeroj, më aq mjaft brindit. Edhe ajo shal shtrembur qe the. Kishe shal shtrembur? Po I kishe shal shtrembur aty te shali. Po e, me ka disa me shal qe. Ka shal qjat, shal tre. Do le ta mbyllim me kete rrasallitje. Rrasallitje shalesh. <laughs> <laughs> es kur kujyemse me un gust ne tren apo ne autobus, edhe duhet te ngjishesh se kur i mbyll le gjunjet bash, se nuk ka vend atje, e kupton? Rinci kshu, edhe, edhe ti ndjen ndjen shalet e tua te rrasalliten jera me tjetren. <laughs> <laughs> nice. Faleminderit. Sa bukur krasin e fjallor? Fanastikin Bëllë e fjallësh Green Damage Da shërbjen të ani me 21 Guns Kjo është Super Gang 7.37 minuta të ani Jeni me kryurin e mqesit Mbare të kreab e fem Në 100.4 Da të tre korik Mirë mqes Does it take your path away And you feel yourself suffocate the Hello. Mirë se vini në klubin e miqësisë, miqtë dashur. Ju përshëndesim që gjithë vë kemi gati edhe anagramën për ditën e kemi, sotme. Kështu që, qejë nuk do ta vonojm shumë, leta nxjerrim sire. Ola. Anagrama në klubin e miqësisë. Ja go është. Okej. Okay. Okej, okay. ma ma bë tu. Tash kjo mund të jetë kërkesë çuditshme, por kam qoshipin në kontekstin e caktuar mund edhe të bëj sens. Edhe të ketë kuptim. Kute ku ti kush i kërkon këtë që të ja boj tu? Okay, ma botull te berberi. Ës anagrama e ditës sot më, po bravo tek berberi. Kjo është një opsion. Wow, kishë shkuar me një varg te berberi vetëm drejt. Po nice, uh, 066 20 70 222 069 20 70 222. OK. M A B O T U L. Okay, ma botull. Okay, ma botull. Vjeno vjen ustari. Edhe i ka ndalë sashime Po do që të jeti qëthur 0 Bërre, ku, ku ka më ushtartë ashtë i qafë të e më? Dhe ato që janë Vien nga nxërë i do të qëthet tullë ola 0 Ok, ma bë tullë i thot E i thot, Berberi, si do të qëthesh? Ortaj? Ok, ma bë tullë Në regullë O, K, M, A, B, O, T, U, tullu. L Atere, Olta, që do të fidoj fitu e si? Një kontrol të plotë në spitalin Amerikan Një kontrol i plotë mjekësor në spitalin Amerikan Mishdachur që farë vjen sot në anagram okay, 0619 17 22 0619 17 22 Mëndë të ndimojnë skenarë po themu Nëjse, të gjëjmë nga si, atani është shendelirë që vjenë Parë se shkojmë tek publiciteti Vritë një mundin për këta dhe dërgojnë mesajnë tuaj në 0-69-20-7-10-22-2 Ok Po, kontroli mjekësorë në spitalin amerikanë është dishka që mund të përdojoni për veta Apo për njërin nga personat e familjës tuaj, prandaj luoni Ma bëtu Good Ok, ma bëtu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 750 minuta në kdo momente Kemi hetur anagramën edit e sot me dhe është okej okay, ma botull 069 20 7122 Pra ta që duan gluaj në 069 20 7122 Oke okay. Adrera Në lajmet të tjera Kam një zotri I cili donë të që të shkonte Në granada Në farë Në granada të... në spajnë Ah, oke okay. Se ka dhe të hedhës granatë dhe të shkosh në Granad. Jo, jo. Ka Granad në Spanjë, por ka edhe Grenad në Karajibe. Oo, uh. po. Dhe janë rreth 6000 km larg njëri tjetrit. Po tani varet se çfarë do që të shihosh, të bësh. Ky zotria, në fakt, është nga Florida, është dentist, por ka një pasion. Pasioni i tij është jo studioj artin, është tip historian i artit, e ka këto gjëra. Dhe Granada, Spanjës Është një vend ku ai mund të studiojë artin islamik. Ka pasur një kohë pushtimit të Spanjës nga arabët, që kanë lënë atje shenja të artit islamik dhe ky dentist bashkë me partneren e vet ishin të interesuar që të shkonin në Tashikonin Grenada. Kështu që shkojnë atje dhe bëjnë këto, si thua, prenotimet. Po. Dhe ky është Është ndërgjegjësim që ka edhe një Grenada në Karajibe. Në Karajibe që është një vend nga është pranë bregut të Venezuelës, është një ishull pranë bregut të Venezuelës si në Karajibe, dhe është një mrekulli, një parajsë nga ato me rërë të bardha, e palma, e plazhe, ujë kristal. Por këtu nuk do të shkonde atje, se ky është nga Florida. Po. Pa, pa. Ato palmat e plazhit i ka aty ku është? Në ka për ditë. Dhe kur flet në telefon me këta njerëz, i thotë, "Dgjonin. Kini kujdes, ju lutem shumë tot, sepse e di që ka dhe një Grenada në Karajibe." Në Karajibe. Unë dua të shkoj në Grenada në Spanjë në Spanjë, okay? Ju lutem në Spanjë. Do ja? you understand me? Do you yes, you do, ha? Ah? Yes. Okay, yes, yes sir, yes sir. Ne siç mund ta parashikoni tani, ajo që ndodhi. A ju ke provu ndonjëherë? Oh dhe, my god. Dhe, oh no. Paska paska raste aty. Kishte, po kishte raste aty. Se këto me të shpeshë. Dhe kur e ka kur e ka kur e ka qejt, domethënë kur e ka qejt veten aty, dhe e bukur është se është që që kur zbritim në Karibe, Edhe kontrollova, domethënë un, e tha, e tha, jam siguruar 100%. Dhe nuk e di as vetë thoshë se si mbasi e bëra këtë bisedë me tyra, me këta. Duke qenë shiko se shikoj situatën në Spanjë kështu, mendova që kjo ai kishte vënë kapakun gjithavësm siguruan dhe pastaj nuk pa se ku hypa. Hypi në avion, avioni u nis dhe këtu ishte në drejtim kër... tjetër pas. Siç lejohet zakonisht në avion bën diçka të vogël. Po kurz britën e mirë ishte se Me shoqë i tha, "Wow! E bukur është që biletën e kthimit e ka Madrid Lisbon, oh, oh. Madrid Lisbon Miami. Ky tash ish në Venezuelë. Këtu. Qësuja, nuk e din. Oh, shi... okay, ai ai hyvani thoshte e, thos e preu biletën se i ishte në telefon mendoj që e preu për uh, këtë agjencinë. E ka prerë Miami, Grenada, kthimi Madrid, oh, bo, bo. Lisbon, Miami. Që e uh, ka hedhur në gjyq sepse ky kishte thuar dhe mesatu me Paskalek. Klasi par, 4.500 dolar, bileta oh. 4.500 dolar, bileta e, për klasi me par Dhe British Airways, që është kompania Seriosë, në këtë as Kjo që, që, që po përmendim tani uh, E refuzon që dikthej bileten Këtë të më kej Basit këtyre me, e, Basit të të rita nuk kemi fast food të Të pakët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t <laughs> A do legët 4000, se ka paguar 4500. Le siguroheshë mirë që bileta do ishte për Grenada në Spanjë. Ti e ke prërthën ata tani ti po thua atëna që ke fol me njërin telefon. Jo, i ke thënë atin telefon që e dua për kështu. Zot rritun ato ti e ke prër. E kemi Miami, Venezuel, Madrid, Lisbon, pastaj Churka. Va di ai, shijojmi në Miami. Ai thotë po bërdor si argument thot. Shikoni se si është prer bileta thot. Kthimish nga Europa, nuk keni zgjuar në Amerikën e Jugut dhe po m'ktheni nga Europa për në Amerikë. Kushë uh, po mendoj që të flasim me këtë British Airways, por they don't speak duket, English. Uh, <laughs> they don't speak English, not American English, but. Po, Nathan, uh, kushë mbasi nuk i kanë kthyer 4500 dollarë që ishte çmimi i biletës që ka bler, i kanë dhënë gjysh për 34000 dollarë. Uh. Po, që është prapse prapë mendoj un shumë e arsyeshme. Është <laughs> po shumë e arsyeshme, se kemi djuar ndonjë shumë më këtu, 34000 dollarë total. Hmm. Dua un nga kta. Edhe përfundoi gjithsesi në Grenada, kushë që kujdes nëse donin të shkonin në Grenada, se un e di që ju donin të shkonin në plazh. Kujtës mos i shënjë në Granata Sa të të kepa të më artë islamikë ka Qikonjë <laughs> që të murët Ako që kanë që në e o periuda atër Me gure, me mure Me gure dhe me mure po Ishin jo murët, murët si këshumë Unë kam A, Si njerës Si njerës, po Unë kam teksin e Kongës Po Mund të abëjmë bas pak Mund të presi edhe lajmet, si të thoni Jo, unë thëm të abëjmë të ani Thua si që të abëjmë të ani <clears throat> Ja vlën më min një tekst kë Okej okay. Ta bëjmë Ta bëjmë Një kur temi që si ta bëjmë, ne bëjmë oda? Letë futëm i... Që shkjo këshu? Shst... Hmm... Aty ku hasë njërë si shkjo Sh... hmm. në si mundja? Fjallë në kablinë, ti Okej okay. yeah, Jebë Kvite, së so është një këngë e momenti tani Shkjo këshu e bukur, këngë që... Yeah. Altini ti pëllqenë vëshanërrisht e ka luaj të rrëktu në radio Letë shojmë nëse do t'ja dini A kënë gjyrë të këfaqet. A e këja të ndjenjën se si i këndot baticës që të ndjitet si diçka ngecur të këdhëmbët me një as pshehur të këmëngët. S'kisha i denë se ti e zhytur ka qëthelë këtë javë gjdo natë të pashë në ndër sa sekrete mund të mbash. Se ka një melodici gjeta që më bënd të mendoj për ty DC Kur e luaj pa pushim ndërsa ti fle dhe lëngje derdh nga pijet mbi kanapë A dua ta di nëse kjo ndjenjë është e dypalshme Jam i trisht të shoh që të largohesh Po shpresoja se do të qëndroje Ë dashur të dy e dim Cenetët Janë bërë vetëm për të thënë Gjera që nuk i thua do të nesër Dukë e u zvaritur Mbrapsht Tek ti Dukë e u zvaritur Mbrapsht Tek ti Kjo është e momenti tani Dhe njërin nga albumet më të vleshuara Me në qera fjalla Tek zhanri rockut Shushe kujdesmi i shdashur Dukë e u zvaritur Mbrapsht Tek ti Diamond in the flesh I caught my teeth on wedding rings in the movies and I'm not proud of my dress You need to turn up town no postcode and we but it feels like old teeth gray goose tripping in the bathroom blood stains fall down stretching the hotel room we don't care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 My friends and I we've cracked the code We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us knows The we find with this We didn't come for money But we songs like old teeth gray ghost tripping in the bathroom blood stains all gowns stretching the hotel room We're driving cataclysm on the street everybody's like crystal may back time and done your timepiece cheap pleats iron's tigers on a gold leash we don't care we aren't caught up in your love affair and we'll never be royal oh no it's a wounded owl that kind of love's just ain't for us we crave a different kind of buzz let me be sinë nga klubi i mëqësesit në zhdanë. Ju përshëndesim që gjithë dhe ju urojim ditë fantastike. 8 e 9 minuta po shkon pothuajse. Jemi me Blending, me Artini Norten dhe Lauren Sodierin. E kemi me pak temperatur, por ju urojm shërim të shpejtë dhe kthim të shpejtë këtu në klubin e mëqësesit. Studion ton, po në klubin e mëqësesit, studio nr 13 Radio Skrape Fans. Atëherë, uh dua që t'i tregoj pak për aktorin këtu, aktorin shumë të dashur, shumë të njom Një, më do shtë asë shfjale Bedli... Bradley... Ja, më shok, jo ja. Kërë është, është e... Spider-Man-in Toby karri. Maguire Toby Maguire, Maguire. Njërin njëri nga... Njërin nga të njësë Bedli Cooper <coughs> A mund njëj, po Toby Maguire ka lua edhër Spider-Man-in mm -hmm. uh, Tani dikush tjetër po e lua në Spider-Man-in Po bërë e të sa filma Në vitet oh. 2000 The Amazing Spider-Man A këtion se qëfar Dhe uh, Toby Për shumë vetë është njërin nga djemë më të ëmbël mm -hmm. Njërin nga djemë Historiçka dal tani në Shesh, duket sikur nuk është dashamirë. Naq çunim mirë. Po, është një vajzë e cila ka shkruar uh, një libër, quhet Molly Bloom. Tani kjo Molly çfarë bënte? Organizonte një lloj pokeri për VIP-at, për mm. aktorët e mëdhenj të Hollywoodit dhe njerëz me shumë para. Diet që kjo pëlqen një... tuaj. Po, patjetër. Ata luanin tek shtëpia e Mollit dhe vinin atje në sekret dhe luanin, po themi, para të madhe. Molly ka shkruar këtë që quhet që Molly's Game. Pra loja e Molly loja Organizuar e nga kjo Dhe aty kjo nëzjer Shumë nga sekretet E këtyre Njërë dhe cipse Thot edhe Molly vet Që mënyra se si njëri silet Kur fiton shumë para Apo kur humbet shumë para Tregon në godxah Për karakterin e këti njëri ju E vërterisht Thot ajo për shumë për Beneflek Ka qenë gjithmonë shumë interesant Një tip Sharmant Thot ajo I gjatë Bukorosh Leonardo t'i kaprë jo, gjithmonë busqeshte nënazës treja Në të është e mjebë të një busqeshte të shtërën bëkru Se mba një kapele Kur vinte Edhe Tobi të është ajo Ndukej si djali mirë Por dukej, duke cikur është folia kyqe Sepse Tobi të të të ajo Linde më pak bakëshishë nga të gjithë Ishte mm -hmm. njëri Po ishe njëri nga njërzit më kurnac Që mund kesh parë të është ajo Mënyra se si bë Një shpirë të keqë më i vështiri Jikte. nga të gjithë uh, Dhe kur fiton të, bëndet kundër të më pasaj Më pasaj është të më i mirë Po po, uh, tërse përshemull që ne quanim Hannibal Lecter Sepse edhe kur Dobin. të kusht tjetër përshemull kishtë një dorë shumë të mirë në poker Ky arrinte, ishtë lejtar shumë i fort Arinte të binte adhe tjetërin që a i të bëndet pas Edhe t'i urte kartat e veta Dhe pas taj e ndirë të blofin e ti I hatë të letrat dhe fiton të Ishe më shumë si aji Misterje Si ishe aji personajë i keq Aji i shili të Spider-Man-i Po, po Aji tjetë Goblin Qa që gjitha Si Goblin Nduket Dhe um, Një her Thot kjo Më kërkoj Që të lehja si fok Wow E në mër, mër, mër, mër, mër, Bëja si fok E okay, bërra për topin wow. Bëja si fok Dërse sepse Shka se e bërra për topin Leku, leku Leku, leku E tëpse luej Ndo një her me miliona dolar Do të dajo në tavullin Kishte një makinet që shurbejnë dhe për të, për të trazuar letrat ah. Të cilën makinet ja linte Orlando Blumit to. Me qera 200 <laughs> dolar wow, wow. në ata Edhe pasaj luoni, pa të ishte 10.000 dolar dora Rëndon kërkallon dhe shumë Po i thoshe do makinetën time E i të shumë, të i përzimit qikë të letrat vlaj po, po 200 dolar në të shumë dhe, dhe, dhe mund të ambasht të të zonë dhe Orlando më vingishe E mërë dhe ishtë në qike pa kuptim të shumë Se ja ku janë shumë, një det me para Edhe këçi kërkon 200 dollarë dhe merr numëron 200 vjet. <laughs> si sa sağan atë. Nice, kaç. Wow. Kaç për Tobin? I tmeshëm Tobin. Nuk e dian që luante. Sipas kaqjen këtu. Ja u me gjithë respektin. Okej, okay, më po tu. Është anagrama e ditës sot e mish dashur, e kemi një fitues. Është Është Daniela dhe ka thën Kollotumba. Kollotumba Daniela të lumt. Kollotumba. Nëse zgjidhësh i merr numrin fiton një kontroll të plot në spitalin amerikan. Kemi pak kohë por do ta fusim tani me sforço lojën e fialës së censuruar. Edhe. Dhe tani, fjala e qënsuruar në këtëm i kjesit. Apin i veshët, stop censurës. Do jetë pak në bushë. Lështë a kjo është heraj parë që unë flasë mediatikishtë. Por këtë qështje është e mërtetë. Që unë shumë shpejt presë si të që të bëhem. Kajdo Gjonsha kjo? është? Kajdo Gjonsha? Kajdo Gjonsha, Kajde Gjonsha është, është Ministrë a Integrimi. Ministrë a Integrimi. A dhe presë shumë speciale të bëhet. Ma kohë ajxion. Ajx, ajx ajo, shkjo kështë, ajo shkjo, sa që e më ndoj un. Po e ndoj. Ajx, ajx e më ndejra, pas e bër kështu se. Ajx mund të jetë. Përse vao? Të thjeshta paska bër. Mirojë e dëgjojmë edhe një herë mnisjen e integrimit klaida qosha miqdashu që mesa duket është 7z. Mos qofsha un gabim. Mesa duket mund të kesh të drejtë. Po vetë tash në moshë është, pse jo? Urime duhet thënë këtora se urime. Realisht. Po do të vi ka vënë urime onët në vi ka vënë. Punë te Shqipris ka vënë vi, jo punë te saj. Se s'e shkolloj ti as ministra. Ti je stadzën anë ti je edhe maj avionëve. Olta, punën e ndin ka vënë. Ti s'e shkolloj kësu. Ti keni punë let ajo këtu. Vini këtu te Rogneri për ditë, thua fut një llap allava, mbaron në orën 10 shkon. E keni provuar të jeni shtatzën? Un jam kishim? në, un jam Not në krahun e shtatzënës. Ti po thua që shtatzëna ai ka punën në vi. Në vi ka. Se do la uni keqi tashi, duke e mbrojtur, fal. Se aj janë këtu kaloj edhe një. Do të thashë kjo është hera e parë që un flas mediatikisht për këtë çështje, është e vërtet që un shumë shpejt pres që si të bëhet. Okej. Okay. Tash un e kapu shumë lehtë. Kjo është gar shpejtësi tani. 069 20 70 22 do jetë për dy bileta mish dashur për në Cineplex, dy bileta për në Cineplex, kemi filma premierë në Cineplex. Si kemi sonte ama? Po, janë sonte, janë Transformers version. Ka ardhur Pobre, Transformers për... është uh, super film U jebët dhe në kinematë botërara Blended është një film tjetër I përzjer Ata që nga njemi Blended duhet a shojnë pa tjetër <laughs> Filmi që që qëtë Blended Blended Këtë e mbas pak në krymën e mqesit Me më shumë ju përshëndesin fort është 8.15 minuta da ni Ora edhe data 3 siguri ja luajmë një pjesë tjetër. Ora është tani 8:22 minuta. Mish dashu ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Unë jam blen këtu bashkë me Altinin, me Oltën, me Loren. Sot ieri nuk e kemi, po ieri do jetë këtu nesër. Ju urojmë shërim të shpejtë. Nuk ka ndonjë gjë. Ora është 8:22 dhe është pothuajse gati për atë që bëjmë sekues me seri për ditën e sotme. Me gjithë ato, unë doja që të jepnim edhe një emër fituesin lidhje me Loje fjalë të censuruar që sot do të thënë ka qenë dhëtë. super lehtë mish dashjesh super lehtë jemi. Akam se ne stambejm kështu se ka qenë fjalë të censuruar. Dakor në rregull. Me respekt këto. ju lutem. E lëmë, lëmë sin fjalë të censuruar. Më shumë respekt për lojën. Unë thëj të them që ishte shumë lehtë. Edhe ata picat e vegjël e legjën. Mund të themi që ishte shumë e thjeshtë. Ishte po? Shumë lehtë po. Ka pas bum. Bum mesazh është. Le të shohim pra ha. Ka thën Halimi, Nën. Nën, është ndoshta kjo është, është hera e parë në ne është fjala më e nënë natikisht për këtë çështje është të vërtet që un shumë shpejt pres që të bëhem non non ne në? <gjitë> urime urime bravo Halimi fiton 2 bileta për Nasin Plex bravo um... <gjitë> i lumt ëm i gjen i gjen biciklet e dëgjom uh, dohet ju thosha jini ganti për të hedhur një short Si dhe Olta? Gati. Kam tre pyetje këtu, për sa e njohim kolegun. Për oh. sa e njohim kolegun, de këto janë të mira. Jan sa pu etje. A mund ta bëjmë ashtu si dhe? Mund ta bëjmë me, me një short vogël? Po hajde bëjmë. Atëherë. Atëherë Do... ta hedhim ndërmjet të... Mi dhe Olta. Mi dhe Olta. Po hajde të bëjmë prapë dhe. Lart çoj. Dhera Olta s edhe Olta. Dhe Olta. Hapisura të barkut këtu në mision. Stamjë pa i marr vesh. O gjithsesi un po i vënë. Olta i aq ushëgna. Një një pikë e kuqe në mes të kësaj letrës. Shpresoj mos ta shoh më sipër dytë. Pikë pikë e kuqe, kjo tregonolta që që është ajo kohë e asaj letre e emisionit të Dashja se Muajt Pop. Ëm um, kur kur njëri prej jush do të do dalë këtu dhe do hapi zorrat jo, e barkut. Jo, nuk janë ashtë vështira. Si pyet ti? Ja, siklesh. Ja, siklesh. Ja, siklesh.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 Këdo, si Dhiachen, po, këtë do, Aldin. Majtë asapëtë. Do, këtë djafëm? Këtë këtë, kjo është jo dja, po? Aimi, aimi. Leta shikojmë zë qëra kam në këtë dorë. Në regull, leta shikojmë. Bravo! Oh, bravo! Alde, <laughs> <laughs> <laughs> Aldin, ti do di hashe. <laughs> shumir, ka im piktë kushën në mes, kushë që quët. Mirë, qan. shumir. Kur të kthejmim i qdashur kam të repjujetjet të të mërshme për aktim sulejnë, por dua... Tani ti apim për herë të parë në klubin e mëmësit për herë të parë në çdo radio edhe në Shqipëri. Po well, ne kemi luajtur njëherë këtë këngë, por video ka dalë mbrëm në datën 2 korrik. Imin të parë. Sot është data 3 korrik në mëngjes. Kjo është nga Maroon 5 dhe quhet Maps.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 Anybody finds out I meant to drive home but I took a little bit now no so we're up we just sit on the couch one thing later another not nice just kiss in my mouth i need you to do So, oh sinë nga klubi i mëjesit miqtashu ju përshëndesim që të gjithëve ju urojim ditë fantastike 8:34 minuta në këto momente un jam blendi bashkë me Altinin Orton dhe Lorin sot më jesen klubin e mëjesit këtu në klub familje mikarë Tregori ka gjithë ditën po tani para se të shkojmë tek tre pyetjet për Sanjo i Martinini i cili me short sot është viktimë e kësaj loje ku ju jeni gjithë fort. Merreni pjesë. Viktimë e me letrës me pikë të kuqe. Ësht vërtet viktimë e letrës me pikë të kuqe. Odo do ta mbash këtë për uh, memento. Ta kesh këtë. Ta kesh këtë. Atëherë, dëgjoj. Ë uh, po dalë këtu për momentin se dua që të vij atje se dua të lë mikrofonin bosh, por por dua të hedhim një quiz me seri dhe pastaj vazhdojmë me çefin ton. Okej? Okay? Alesoft do të kemi personazhe nga filma dhe telefilma. Filma dhe telefilma. Unë doja të bëra me të sa personazhe veju do të më jepni emrin e filmit apo telefilmit ku është to personazhe janë sfashur. Fillim fare do ta bëjm prov, vetëm për të parë më shumë se si funksionon loja. Kjo okay. do të jetë shumë e lehtë. Do të jetë shumë shumë, shumë e lehtë. Okej? Okay? Do të jetë si nëna. Do të jetë uh, si nëna. Vet super e lehtë kjo. Këqë kujdes lojë speciale. Më ngjallat i telefonat 069 20 70 22. Ne japim një tjetër çift biletash. Kemi një çift biletash për në Cineplex sot mbrëmje sepse ka premiera më i zgdashur. Katër superfilma. Po. Witchin and Bitchin është premier sot në Cineplex gjithashtu me jura fjalë. Witchin and Bitchin, Blender, Blended, Transformer gjithashtu Transformer. Po. Um Gati? Gati. Ah, kjo shumë lehtë është kjo. Rossi Ao, motra e ti Monika, ish gru Carol, ish gruaja e ti Carol, ish gruaja e ti Emily, ish gruaja e ti Rachel. Ulo dhe kot. Ale kujtes. Rosi, motra e ti Monika 1, ish gruaja e ti Carol 2, ish gruaja e ti Emily 3 dhe ish gruaja e ti Rachel 4. Dikujt e tre. Se celulari kshu. Rosi pra, e mani mend. Po apo. Ishet e ti ishin ishin Emilia, Carol dhe Rachel. Rosi Carol Emilia Dresh. I martuar me të treja, i ndar me të treja. Mirë, ëm, kthehem pasvan këtu në mjesit. Oh, një sekond. Të jemi gati. Po për tani do bëjmë lojën. Kështu se janë mbyllën ata, 0692070222 për atë lojë, ndërkohë që fillon kjo lojë më i dashur. Në këtë lojë un kam tre pyetje, me short Iran që këto tre pyetje i drejtohen Altinit. Zakonisht Luanieri dhe Volta në këtë rast, por sot kemi vetëm Volta që do të, të luajë, kështu që Volta ti duhet të, të shkruash Tre përgjigjet, ashtu siç mendon se Altini do t'i jap kur këto tre pyetje t'ia ja drejtojmë atij. Në rregull. Ju që jeni ndihmim mund merrni pjesë në këtë lojë miqdashur duke bërë dhe ju parashikimin tuaj. Përgjigjuni ashtu si mendoni se Altini do të përgjigjet mbas pak kur këto pyetje t'a ja bëjmë Altinit. Dhe pyetja nr. 1, për ty Altin, në këmp Altinit ditë e tjera. Po, po, këtu jam. Pyetja e parë është për ty kjo. Do të preferoje apo do të zgjidhje? Të jetosh vetëm në një ishull tropikal ku koha është shumë e mirë, apo me një femër në polin e Veriut, ku është me vërtet mm, të vërtetë shumë ftohtë. Takë vështirësi. Vetëm në një ishull tropikal me mot parajsë, po themi, të mund të rishkuh, po të po kënaqësh, apo me një femër Por vetëm fareni shuk po apo ko? me një femër në polin e periud. Për sa kohë? Për gjithë kohën. Po li ta thënin për 5 vjet për shok. Çi ja vlen bara qenë. Vëre veten në brekët në këpucët e Altinin në këtë rast. Në rregull. Okej, okay, faleminderit. Bëni një parashikim. Bëni një parashikim dhe ju 069 20 70 222 si do përshiqjet Altini mbas pak. Dargoj ju pjesën e dytë tësh kjo. Altini do të zgjidhje. Të kesh duar me nga 7 gishta. Apo të kesh duar me nga tre gishta. Oo. Oh. Në anën e këtë dy duar, dy gishta plus ose dy gishta minus nga Po pse, pse po? Normalja që kemi ne pesë. Po po ndodh kjo. Po pse do të zëhen pra? Të ketë, nëse do të zgjithe, do të domun të kishë duar me shtat gishta me dy gishta ekstra apo me dy gishta mangut, duar me tre gishta. Në ja fund altinit do i duheshin më shumë. A, nuk e di. Ka shumë butona. Atë e di ti. Ka shumë butona varet te për çaj i përdor. Po një, është atë kisha mund të bëjmë pak si shumë, mund edhe të prishim punën ndonjëherë. 0692070222. Objekti lojës është i të hapim ato përgjigjesh që Altini do t'i hapmë së pari, ta parashikojmë atë saktësisht. Ne çojmë tani në së ç'shpithje e tretë. Gati? Shpresoj të jetë pak e vështirë, një dilemë që ta lër pa mend. Nëse do të duhej të zgjidheje, do të shpëtoje. Do jesh do të vendos për shembull, Altini është mund të biblioteka kombëtare. Biblioteka kombëtare që pra është në qendër aty. Po kalon një autobus. O, po, po. Dhe një nën e paprgjeshme ka lënë bebin rrugë me karrocë. Oh. Tani, a llni ose mund të ndalojë autobuzin vetë shpëtojë bebin, mm. ose të shpëtojë bibliotekën kombëtare nga flakët. Mm. Kjo idesa ty është situash është pasuria letrare e kombit shqiptar është. O bebi, o bebi. O bebi, o biblioteka, biblioteka kombëtare. O shpëtoi bebin nga autobusi që po vjen ta shtyp, ose shpëtoi bibliotekën kombëtare nga flaqët? A po po? Qet mos mbesësi vendi pa pa një gërm. Se pastaj punzh bir. Po bebi gjuna? Nuk se vajder, e, bebi, ja, pra, është vëetur. Bebi gjuna. Dakor jamun. Prandaj dilem. E shkruaj ta. E shkruaj ta. Të ndërpritet miq Danshur, e para është Altini do të zgjidhet jetonte vetëm në një ishull tropikal me mot të mrekullueshëm apo në polineverit me një femër? Pyetja e dytë është do dhonte të kishte duar me nga 7 gishta apo duar me nga 3 gishta. Në fytytë e tretë është, nëse do duhet shpëtonde një bebe nga një autobus që po vjen apo shpëtoi bibliotekën kombëtare nga flaqët, çfarë do të, të bëndai po. 069207222069207222 Altini rikthehet tani me snesh në klubin e mëmëjesit dhe na çon tek muzika. Mirë, atëherë koha për të luajtur nga ekzempl, kur të thëhemi, do të kemi ballafaqimin me Altinin miqdashur dhe Olten për këto të treja dhe ju Vioni na shkruanin 0692070222 Stay with me but just one more. smile and pray another lesson learned another page is turned give into your desire take up by your play with fire your play with fire your give up another lesson learned another page is turned time. time i have to fly and then you say those precious words say I'm a see that literally strolled by the peaks and i got to leave country now apply visa i'm gonna bottle up love take a leave see you in a couple of weeks we're like a couple of freaks and i'll be far even if it's so far you just want me over Dhe më sinjalonë që ne jam në 78:44 minuta, ne jemi hmm. gati uh, tisa... për të bërë disa. Përgjigjet saktë në fillim faren lidhje me Rossin, modërën Timoniko, ish gruan e ti Carol, ish gruan e ti Emily, ish gruan e ti Rachel. Friends. Friends. Friends. Bravo, bravo Elsa. Bravo, bravo. Annika dhe fiton dy bileta për nosin e Plex. Okej, okay, mund të bëjmë uh, një tjetër? Patjetër. Okej, okay, pa faleminderit. është njëri ndër telefilmat më të ndjekur të momentit ende vion të transmitohet Personaje në këtë telefilm janë Arya Stark Jon Snow Wow Tyrion Lannister Kujdes Kujdes miq Arya Stark Jon Snow Tyrion Lannister 06-29-20-70-222 Na shi, na shi. Do i bëjmë ato përgjithësi the mia. Na na shi shina, po bra. I kemi përgjithësi të tua ganti. Atëherë, le të sigojmë se si kanë dalë miqtë mi në dëgjim, çfarë përgjithësi do të jave Altini që është këtu mes nesh dhe çfarë ka parashikuar Alta sa një ajo kolegu Sulaj. Miqdashur është objekti i kësaj loje. Po kam dyshim që Alta do i ketë të treja të gabuara. Shpresoj që jo. Shofshi jo. i gabuar. Shofshi jo. jo. i, i gabuar. Urojmë altin. të gjithë. Atë Altin, ç'osh gabuar Altin? Pyetja para për ty. Po. Do të dëshiroje, mm. ose do të zgjidhe të jetosh i vetëm fare po, në një ishull tropikal me mot të mrekullueshëm, ku tat apo në polin e Veriut me një femër. Tanë unë e di që pyetjet e tua gjithmonë kanë nga një kletshk. Mm. Por do zgjedh i vetëm në një ishull tropikal. Ja vë god. Njerë pa një dietë. Pak do ketë femra më. Jo, s'ka, s'ka. I vetëm. Do të jetë vetëm kur thua i vetëm. S'ka njerëz në atishull, vetëm unë. Po mund dal në një majmûn në breshk. Cilin pjesë të i vetëm fare në një ishull tropikal? Më ndoosa se mos jam hedhur i vetëm, më pas e kërkova. S'mos jam vetëm indigjen, jo, jo. Ne ndoshta do të mbjellesh një femër ta presësh të çelën. Nih. Se nuk e. I vetëm fare në një ishull tropikal. E vetmi jam femër atje një dhë ndoshta. Po bëm një gjë, megjithatë. Robinson Crusoe-ja nuk ishte një dhë. Për e kishtë të pramë, që i pëndën mua betë A, është të për që që <laughs> <të më bet. laughs> o okay, vetëm okay. në një tropical, ose kujdesë në polin e veriut, në një femër Në polin e veriut, në një femër I sigurt? I sigurt, për i sigurt Po pse? Po pse? Po ngrotësi shpirëtërore Po <laughs> <laughs> ngrotësi shpirëtërore, <laughs> dhe akord Atëhere, i vetëm me një femër <laughs> Me një femër në polin e veriut <laughs> E saktë do. Dolda... Jialtin. Jialtin e urrëzuai potesa jote. Olta është saktë në pyetjen e parë. Urdralti. I vetëm me wow. një femër. So bësh vetëm në një situatë lokal. Po po. Është unë pa plansh, shikon njëri. Vjen trupi i mirë, e kupton se tashin ndodhe kështu të bësh si, si si si Tom Cruise. Po çdo. M'fal Tom Hanks ai filmin. Po. Por çdo uh, kush të shikon një femër. Kështu që, nejse, okay, pyetja numër 2 për ty. Po, po. Do të zgjidhje të kishe duar me nga 7 gishtë. Mhm. Mm Apo Duar me nga 3 gishta. Duar me nga 7 gishta. Duar me nga 7 gishta apo duar me nga 3 gishta? Duar me nga 7 gishta. Çto duan të jetë? Okej, okay, në rregull, se pa. nuk dua që se duket pastaj sigurisht un po i emocionoj. Çido. 3. I duan moi? I bëti sa këshu. Po, ashtu i bije me 3. Po brap, uh, po nuk Me 3, po kete 3 kanatë do 6. Nëse komandon kur ke 7. Mirë, më shumë është 7. Okej, në rregull, ajto 7 gishta. Një, një këtu për Us... shembull dhe një këtej. Ajo, ajo fem nën polin në e videos ku sigoj që ke 7 gishta dhe lumturohet. <laughs> Naturisht, naturalement. I don të kishtat, përdorë. Okej, le rejko, duar me shtatë kishtat, thot Olta? Wow, Olta, bravo! Bravo, bravo, kolega, e ndonëte. E sa e një, Altinin? E një. Me pyra e fundit për ty, Altinin, është kjo. Ja të qikojmë qka parashikuar Olta e qka kanë parashikuar Gjuesit. Mhm. Vetëm kujdes, Altin. Nëse do të duaj të zgjidi, Altin. Pa. Do të shpëtoje një fëmi të cilit i ka nonset një autobus du Më oh. shfar diskat e duarve tua apo bibliotekën kombëtare nga flakët. Wow, çfarë dileme. Do ne ozet të shpotosj një fëmi, e ka harruar mamën në karroc, autobusi do vjen. Natyrisht që fëmi. Një fëmi po. Dhe ne do të humbasim. Do të mbazni bibliotekën. Edhe mesharin edhe mesharin, o babo, mesharin, o babo. Përgjigjja ime është definitive. Edhe firmosin e pavarësisë. Ti djithatë qira, djithatë po kanunin. Tu do shohet këtu, do vi grek këtu do thotë është jona. Djershë, qe fëmia të të të rritet dhe të bëhet legjend. Sepon na doli një kështu kokër gomari ky fëmia kur të rritet. Na rrovne pasaqë shfutuan. Ne do ke në rregull, Altini do shfutoj beben miq dashur, do të lërë të digjet biblioteka kombëtare. Bebin, bravo. bravo. Kokrën e jërantit. <hë> dhe siç u pa për Altin me tretë të saktë isha, isha, isha. Bravo, bravo, na tretë të saktë miq dashur shumë para shikuesve të Koliku Sulaj sot. Them pas vogëlim, jecit me shumë, ju përshëndesim fort. Tomorrow day Crawling back, back to, to you I never thought I'd call and run You're back to you Cause I always knew Maybe I'm too Busy being lost To fall for So I knew Now I thought it knew Crawling back to you So have you got the good When one and if your heart's to open and if so I wanna know what time it sure See me down on poker up I'm sorry to interrupt it's just I'm constantly I'm the coke I've tried We aren't to kiss you But I don't know if you can feel the same as I do together If you want it to We'll go on If the feeling flows both ways Let us see where go Was I hoping that you'd stay All that the nights remainly made the say Mi se keni ardhur në klubin e mqesit, no, mishdashurri, përshëndesim që të gjithëve. A të herë është Kjo ishte tek Do I Kongos? Wanna Know, ishë në teksin e Kongos për sot, bravo. Dhe ka gjithur Fatione, fiton një durart nga Electronic Line. Bravo, Fatione! Bravo! Have you got color in your cheeks? Mi se keni ardhur në klubin e mqesit, në klubin e mqesit, në klubin e mqesit, në klubin e mqesit, në klubin e mqesit, në klubin e mqesit, në klubin e mqesit, në klubin e mqesit, në klubin e Tu me blendin, jerin, altinin, Olten edhe Loren, sot jerin avungon, për do të dhete shumë shpejt, po, në klubin e mëqesit për të tjera aventura. Por shkojnë një qka interesante nga uh, nazizmi, oh. lufta a dy të botërore. E shkojnë këtë beve në këtu? Po. Kjo është një beve, mund or, gjeni shur, të gjeni miqda shurë. Por, në vërtet, është fotografia një beve rrët qashtë muajshe, e cila në vidin 35 ishte uh, e kuto gjendurë. Sepse në vitin 1935, nazistët në Gjermani nisën një situasht një konkurs Një fushat Ku kërkonin që njerëzit të dërgonin fotografi të bebeve të tyre Edhe një bebe do të zgjide si bebia e përkryer e racës Ariane A udo në si bebia e përkryer e racës Ariane Dhe pasaj fotografia kësaj bebeje u postua Gjithë Në, në pulla poste, në revista, në materiale propagandistike të partis naziste Tjere, tjere, wow. tjere Kështu që një shë kudom Dhe kjo bebe që të dishti, mm. sepse nazistët në atë konë nuk e dinin, qëhet Hesi Taft. Hesi Taft. Po, e lindur Hesi Levinson, një bebe që i fute. Wow. Bebja që fitoj, bebja që u përzjod, pa djenina atyre që e zgjodhën, ishte në fakt një bebe hebreje. Oh. Që që bebja e përkryer Ariane, që nazistët e postuan kudo, i ngritën kult, që e ngritën kult, bebja ishte... ishte? Hesi Levinson Danish Jal është 80 vjeç, një grua, e cila asi kishte ndodhur rishiksu. Nëna e kshu, në vet kur kishte mbushur 6 muaj e kishte çuar Hesin tek një fotograf. Ne kishte bën aty një foto, mm -hmm. foton që bëjnë zakonisht fëmijët. Ky fotograf ishte hebre. Dhe kur dëgjoi që kishte nisur konkursi për beben e përkryer Ariane, ky vendosi ta, më dërgon, shumë për ta, Talia, ta, ta. që dërgonte një fotograf i te Hesit, që ishte Çifuta. Dhe nga traditë ai, çuditrisht, Hesi u zgjodhi beba më e bukur. Bebja Ariane e për kryer Rër gjatë gjithë kohës ata nuk e dinin, por ishte një hebreje Sigur ishte një, një plerë, do me thënë Një dhe Për, mm. për ideologjin naziste Që që kjo ishte ironia, por ironia. problemi imamit ishe që Cako nuk e ndzori hesin Nga shpia se kishte friks e mosja i nikh një një ngocën për. Për. Sepse një gjante me Fotografin foto. e Që ishte gjithë ndekjë Që ishte kuto Po më duket interesante. Mirë, kemi shumë pak kohë tani, duhet të shkojmë tek lajmet orës 9 miq dashur, kur të kthehemi do të vazhdojmë programin me më shumë gjëra interesante në klubin e mëqesit. For thinking that we could be something for real No, am I wrong For trying to reach the things that I can't see But that's just how I feel Ooh, That's just how I feel Ooh, That's just how I feel e hawa fëll oh yi yi yi yi yi yi yi ne zgjeni ardhën këbenim mjeshtiu përshëndesim ish dashur që të gjide ju urojim ditë fantastikon jam blenit du bash me Jerin me Altinin Olden dhe Lorin po si zot Jeri sigurisht është pjesë e programit s'u tani echim so është pjesë e programit po sot nuk është sepse është me temperaturi Jeri bëu mirë bau mirë shpejt se e shikon veti është tjetëri të dera a tjetëra a tjetëra i eri putës fort që ishe kjo ishe në një në shumë mesaj subliminal më mori malo që më në putës fort në gjuhën e vajzë të putës ah, ok e u që kamë shumë së sa një putës në ve një putësje një putësje seriosi ja dërgoj në në, në atë është ekspozim kuptimin alegorik ka maskuar si? si një puçi. Ka mundsi. Si një puçi i vogël. Mos më jep papa. Ju lutem shumë. Tha Jeri. Është një marrdhënie okay, e atas. Oke, faleminderit Olta. Për këtë moment subliminal. Si po. Dhe dhe të konsum. Guldriz. Vende të dhura. Atyre, ë kanë ndënë fituesit për dën Olta. Nëse ke jepi gjithë fituesit e deri tani që të vazhdojmë programin me kemi jetonin për rojin e altinit. Oh, bravo jeton. Që sot ishte një libër i hapur duhet të them. Nëse qenë. Okay. Dhe fiton një dhuratë nga elektronika. Voltaun gjithmonë një libër i hapur janë. Për ata që duan të më njohin. Ka thënë thën që Altini do Altini do një femër që të rrini në polën e Veriut, do një dorë me 7 gishtat dhe të shpëtoj bebin. Ose mund të kishte pasur një dorë me 7 gishtat në ishullin e Vetgumarit. <laughs> Adisë ndonthu është me 3000. Po kjo të kishe buxhin themel. Edhe ato lete ishte biblioteka po bebi në mshirë fatit. <gjotë> <gjotë> bebi në la. Po siç na thot njëri na shkruan dikush nga nga dëgjuesi i vetë. Ai bebi thon nëse nëna e ka lënë mes rrugës i bie që diet xinsi idiotësh. Kështu që kjo më mirë atë bebi në rrugë dash dyapo bibliotekën. Ne na shvëto bibliotekën kombëtare sesa por gjithsesi te provon tani vjen keq. Është djegur biblioteka. Kudoq. Po po. Dhe bebi është mirë. Me pjenë zhumirë, zë njemi që i bëjmë danim Dhe Kushelli do bëjë deputet, kërë minister, minister, që fa të ketë? Po pëse jam, po pëse jam kjo është, kjo është një kronim nga biblioteka komptare këtu në Shqipri Miqtashur, leta, leta të gjëjmë, mire, mire Njepi Libër dhe fundit pramish, pot tijgjen në bibliotekon komptare në ora nëndetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të <laughs> Tek zon <sa> digjet. Faleminderit <laughs> shumë. <qën. whuh> wow, të farë një joke okay. pas ajo flaka, po di. Meq meq meq nga librat e patën për sot, le të kthehemi pak nga zhanri i preferuar i idiotëve, televizioni. Oh je! Yeah! Televizioni për zgjidhjen e mish dashur përfaqëson ndonjëherë gjithçka. Patrisht. Po jizesin. Sot kemi personazhe nga filma televiziv, mm -hmm. a cilët uni vënë në një rriesh dhe ju duhet na jepni titullin e këtij filmi televiziv pa po bëshaka. Kur e ngasme televizionin është kutia e idiotit, por jo vetëm, mund të jetë edhe kutia e gjërave të mrekullueshme në fakt, nëse mm -hmm. do të doje ta vjen pun. Por këtë vepër të kinematografisë televizive, nëse mund ta quajmë kështu, pse? Sepse kshu ka ndodhur që është bër. Sot gjërat më të mira bërën, po bëhen po prodhohen për televizion dhe aktorët më të mendënt kinematografis janë kthyer nga televizioni sepse Në de procesi i punës është kthyer njësoj si në kinematografi. Vetëm yes. se më i mirë akoma. Tani nuk kemi ndonjë fitues për ta. Kemë, kemi për të fundit është chipja dhe ka thënë nga nga Game plas, of ha, Thrones. Fiton dy bileta për në sinema pleq. Chipja, chipja, është chipja. Pra. Game of Thrones ka thënë se Arya Stark, Jon Snow, Tyrion Lannister janë nga Game of Thrones është sakt. Bravo qof, mirë. Tjetër tani. Mhm. Mm Kujdes. Nga cili telefilm mjaft i njohur miq dashur, mjaft i ndjekur, un qendroj dëshmitar se kam par çdo seri që është transmetuar ndonjëherë deri tek e fundit. Mhm. Mm Nga cili pra telefilm i mrekullueshëm vin këta personazhe? Vin këta personazhe. Christopher Moltisanti. Kujdes. Jennifer Melfi. Tony. Carmela. Kujdes 069 20 72 22 069 20 72 22 Kthejemi baspan klubin e mqezit me më shumë ishda shur Kujdes Christopher Maltisanti Jennifer Melfi Tony Carmela OneRepublic Wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Nice to be here with you in the, the morning, my dear. We greet you on 9:29, oh, 9:20, 39 minutes. Echo, what is it? 9:20, 9:29 seconds, what do you say? It's 47 seconds. But until you forget, it's 47. Because it's the second time in the moment that it's 9:21. It still doesn't forget. So, so, uh, I wanted to ask a question ar paq sekonda shtun krymen e mëqesit mfalë minutash çu <laughs> thoshte se personazhet i përkasin që i përkasin këtë e, gjet... e gjetëm e gjetëm e gjetëm <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ja, ja. menduam se i gjetëm një top miqdashum është holta poshtë bluzës bëjmë çikun <laughs> marim deri këtu është një top nga Pepsi është dhuratë <laughs> për njërin prej yush do ta japim tani Që ndërko, ndërko A i që ka të në përgjini nësak Duhë marit të tokë nga Pepsi Personajë që tishin Christopher, ose Chris, si që tëshin Chris Moltisanti Jennifer Melfi Carmela Dhe Tony Sopranot Oh, Sopranot Gëtë shojnë Gëtë shojnë Gëtë shojnë bad sun, you know in your eyes you woke up this night, and I'm all in you your hands you probably never told me about right and wrong I just think you're a good baby, I want to tell her the land side shade the light oh bad sun, you know in your eyes so woke up this night, and I'm all in your hands now this moment, got long on your eyes Para para para. Okej, shumë mirë. James Gandolfini i ndieri, një madev i James Gandolfini si Tony Soprano. Në këtë kush e ka fituar topin? Berti. Berti bravo. Kave për Bertin, hola. Jo, nuk e ka dorë. Mos e. Kave për Berti. Jo, jo, jo, jo. Kave për ta homëdash. Erdhë. Jo. Ai. Po ka shkafe? Not time you but love the move. Çka nandi e ndëgjua? Sky, okay. Molego, e ka po pofundimisë kafe. Kej se për Bertin Ngrian qik Bertit Nga topin me jo a volumin për të Sa për mi, sa për <laughs> Ok, topin për pjet E për në djema Okej, okay. mirë <clears throat> Aderë, do të bëjmë një tjetër pjutje Do të bëjmë një tjetër pjutje? Pa Kemi një tjetër pjutje Mishtar shër edhe këtë do dit nga telefilmat Ata që i kanë tjekur vazhën mirë shta telefilma Do të mundën që da gjen Kej Këndes Bogavi, Gadieni. Mmm, tem tem tem tem tem. Atëherë, ne më jdashojë pjesën në bazë të emrave të personazheve që t'na jepni titullin e telefilmit ku këta përkasin. Kjo është e lehtë. Fillojmë me Tukon. Hank Schneiderin oh, wow. Shreiderin Fajl Jesse Pinkman Dhe sigurisht Heisenberg Uncle Hank <laughs> Uncle Hank and Heisenberg <laughs> And Pinkman Ok 069 2722 Përmendëm pra këta njerës Jesse Pinkman Heisenberg Hank Shreider <laughs> Tuco Nga cili telefilm janë ata Jo Volta <laughs> Jo Jo We be making crack, yo. Like I do. We be making crack. Like aje organizesa e imi ishte çmendur pas kësaj. Orkidot don fillonte drogon. Shikon me, shikon dhe si i bë veleshinim thosim, "Ore, si është ky kraku?" Si shumë krak bë. Ne shumë, moi un peu de, plus de jazzin. Ai e bën. Nëse. Kësebi ndodhi tani me easy, yeah. mid-dash në klubin e mjesit. 9:24 minuta. Ne përshëndesim fort nga Radio Club Femina 104 069 20 70 222 069 20 70 222 për ata që duan luajnë me kuicet tona. Siniani në grupim jesisë midhasur. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 vallet e krahëve femrë 104 edhe në ekranin e Klap TV-s. Dhe uh, dua që të marr pak kohë tani ti ju prezantoj një një tip uh, e dini që ka një program në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është shumë famoz këto kohë të fundit. Ky program quhet America's Got Talent dhe no, no. shfaqet atje rregullisht çdo javë. Këto javë në këtë program talentesh u shfaqet e një personazh Rërtvarë, një plakë 84 vjeçarë Si ashtë tani duhet Popo, dori para Heidi Klumit, Howard Stern, Howie uh, Mandel Ati edhe një zënjush Porë, uh, Jakov vjen kjo plaku 84 vjeç Por të kënduar, të që një pak? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni një mi? Këni Is My that rude age, of me to I'm, ask? I've got plenty to share. Mm. 84. The I'm glad for. This is other vets. Ka ardhur të konkurroj në një spektakël talentesh 84. Wow. Are you excited to be here? I've never performed before judges before. Um I've appeared before judges before. That. Kam çëm para gjykatës, thotë, jo para njëuri më parë. Si dhe kanë filluar thotë von këngën kur isha 72 vjeç. Well, we can eat a jam. Kënga e tij është shumë e bukur dhe ne do ta dëgjojmë tani, por është me lafte pista. A dëgjojmë ku është është komedi, është është shumë e bukur. Dëgjojmë pak. Thank you, Sarah. Very good. That's wonderful. A she comes okay. she's fed për një vajz, e cila so ka gjithçka që ky do, por ka edhe një gjë që ky s'e do. Ka një gjë të vogël që ky s'e do. Le ta dëgjojmë. I met this girl and she's just great. This girl I just adore. The problem is she has much more and i had bargained for she's got that style she's got that smile she's got the walk she's got the talk she just got that zing that's just one thing she's got a peenis <laughs> She's got that flap knows what to wear She's got that face that girlish grace she's got pizzazz too bad she has a penis <laughs> Always some failure, always some flaw Ain't that what they call Murphy's Law? But male <laughs> genitalia, that's where I draw the line Besides, hers is bigger than mine <laughs> My life's a mess Cause under that dress She's got a P-E-N-I-S Yes! Oh, yay! <laughs> bravo, bravo! duke the giant 8214 vets edhe me humor një plak i rritur duhet të kemo na americas got talent na nbc second city vintonim me i want to feel më shdashuër përshëndesim nëntë e 31 minuta jeni me grupin e mëqeshit në club e fem në 104 ish totaltini Bogati oltë. Mish, më vistes që ne jemi këtu në Mishës sot tani ora 9:35 minuta, ne jemi këtu çdo ditë më nga ora 7 deri në orën 10 me blending, Altini n Oltën dhe Lauren, zakonisht edhe Jeri këtu, por sot mungon me temperaturë. Jeri do të jetë sërish me nesër në klubin e mëjtesis, kështu që mos u tutni burra. Është Jeri që ka shkuar në një hotel. Jo oh, Jeri. Yeah. Ka shkuar në një hotel. Dhe është një hotel i thjeshtë, një hotel i vogël. Pastaj ka vetur, ka, shikoj tani ç'ka ndod. Ë, uh, e ke pasur që janë këto faqet, janë këto faqe të internetit ku mund të bësh prenotime hotelesh etj etj etj. Mm -hmm. Ku aty si shikon fotografi të dhomave, por mund letzosh edhe se çfarë kanë shkruar klient që kanë qenë të kaluar në aty. Dhe është një burim shumë i mirë informacioni, sepse klientit ai jep pa ndonjë interes të vetin atë çfarë është realiteti dhe ti mund të marrësh dhe si thuash një vëzhgim brëndshëm pa shkuar akoma e pa bër prenotimin thon në mënyrë që të marrësh Otelin që dëshiron, atë më të mirin. Ky quhet The Ashley Inn dhe ndodhet në Lincoln City në Oregon të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ka shkuar njëri aty, ka qëndruar disa ditë dhe pasaq ka vënë tek Faqja Trip Advisor dhe u ka bërë një review, siçi thon ata. Një kritik fantastike. Nga ana oh. e keqe, në fjalës. As fantastike saqë hoteli është detyruar personi në fjalë ta hedh në qysh për gënjeshtrat oh. dhe për gjerat që ka thënë. Ah. Sipas ti Tot aí um hoteli pronari i hotelit ë thot aí është është duke pir zakonisht duke pir aşash në balkon ë <të> oh. uh, ndërkohë që dhomat janë të pista ndërsa pastrueset kanë janë ose dru ose tap Miran nga të dyja. Wow. Kurse njëri i thot atje që është recepsioni, ai bën nga këto telefonatat uh, okay. sex sex phone, po çaja anato. Po. Të po, po, po, shoqale dhe gjej thot ai me, me duar në pantallona. Gjat oh, ditës oh. koz. Kështu që nëse doni të shkoni në një hotel thot ku pronari i pi shash, uh, stafi, pas rusian janë, janë, janë dru. dru uh, mngjesi thot ai territori ku ai mngjesi është i qelbur. Oh, Por sa unë saj që shkoi te recepsioni e gjej këto thot ai me duar në, në, në pantallona duke bër no? qejf me një telefon kështu edhe se kujti flet. Atëherë shkonit thonë atë tek Ashley Inn në Lincoln City. Mirpo, sipas tyre, gjitha këto janë trillime. Dhe i ka kushtuar hotelit shumë shumë uh, shumë shtrenjtë. Shumë shtrenjtë sepse i del nami keq thonë ata. Që s'e spar në njëherë thonë ata. Po lexon njëri asu nuk si e shkojnë. Si asnjërsë të, të dehur, asnjërsë të droguar thonë ata. Në fakt në recepcion nuk është një burrë thonë ata që flet në telefon me me kështu, por është një vajzë, një bukurësh. Është një vajzë thonë ata që është gruaj martuar etj. Ka bërë një logarit për nari kutolar. Ka bërë një logarit për nari Sa vede një shkonin Herë kaq 74.500 dolar kërkon Olta. hoteli nga Zotria Sepse ka ndodhur Thonë këta dhe ky është një problem në rritje Në përbot, jo vetëm në Amerikë Që shkoj njërëz dhe, dhe shkruaj nga këto reviewt negative Në në bëj një parashitje negative të hotelit për shantaj a... Për të marrë Në i shumë parash Për të marrë ditë falja Asa ku të nëse qfarë Po janë janë keqësish mizeri. Ka njerëz që janë në gjendje të bëjnë lolë gjërash, si këto tipe për shembull. Na fieri ishte këtu apo jo? Si ti thua si mund ta bëjë njeriu për shembull, që shkoj që të bëj të bëj, bëj, bëj uh, shkruaj keq për një hotel, të gënjein në mënyrë që të bëjë shantazh fitoj bëj dhomë. Por ne kemi rastin. Ti hysh, ti hysh, hysh një gjëje, ti hysh një gjëje si ajo, duket për mua pak të paktën kshu. Ë pa mendushme. Që të bëj unë të shantazh një talent, që ti më japësh mua një dhomë falas. Po si mund të ishte njëri që ja ka marrë dhomën me dhunë? Së shërdorish as treha, po gjithsesi. Nuk e di se ç'shpejt. Do them që ka njerëz që i si bëjn këto. Ky për shkakun, ky mo, Firak. Ledian uh, Muçaraku. A ke dëgjuar këtë? Këtë mashtruesin. Jo, nuk e dëgjova. Ka dërguar një film. Nuk e di laimin si është. Kam dëgjuar pak. Ka dërguar një film nga Italia. Ëh, po e dëgjova. 19 vjeç, gjithaqaft di. Tip Xhaferi, duke dhënë lek me fare. Ky sikishin lek për vete. Ky ishte ëh ishte kamarier. Dhe punonte kamarier pranë xhykantës në fir. Dhe duke qenë në kamariën pranë gjykatës, vinin ulëshin shumë njerëz, ishin me këto shkresa noteriale, ku tiunë jo më merri, jo ata, me prona, me gjëra, ata shkonin gjykatë. Dhe këy filloi të studionde këto, më filloi të japi lekë me fajde. Nuk e di tamam se si i jep lekët me fajde. Ku i t'ia merr, ku i t'ia jep, ku i t'ia merr, ku i t'ia jep, por kanë ndërtuar një piramidë ku kanë rënë shumë loj biznesmenësh me këtë piramidë. Po, jo pak. Mbi po. 600 kontrata. Wow! Mbi 600 kontrata. Dhe dhe miliona euro. Ka hyrën 1 milionë shuma. Duke qenë një businessman, po tani ajo që unë dua të rregoj këtu, që është më interesante është kjo. Mirqi. Pëlqen të një vajzë? Ky, a, ah, ky. Kë. Sepse do dalim të dhomë hotelit pa. Po, po. Pëlqen ty një hotel? M'pëlqen. Ështi këtë hotelin. Ëndër pasaj e mer falas. Po. T'pëlqen një vajzë? M'pëlqen. I pëlqen Ledian Muçaraku, por shum i pëlqen te. Greqi, Greqi pa di. A. Ky ngre pa di. Kundra një vajzë, po i pëlqen një vajzë. Si duhet i garon syt, do të ketë shumë i bukurosha. Po. I ka rënë thuy atje, në lagje. Sa e mirë si. kjo, mos zotëri. Çka ka bërësh e ka paditur vajzën dhe vllain e vajzës. Wow. Sikur këta të dy e kanë kërcënuar Nijet. dhe kanë bër shantazhe dhe kanë bër gjëra. Dhe çfarë ndodh tani është që policia shkon dhe i arrëson. Montr dhe vlla, në pradinë e këtij. Megjithëse asgjë s'ka ndodhur. Kjo gjë sa nuk e njëj farë. Kjo s'e njëj një farë. Nuk e njëj farë. Dhe ky tani e bën gjithën këto në mënyrë që të jetë prezente me ata. Dhe në momentin ku ballafaqohen, ndodhin këto ballafaqimet qi fillon dhe gjuan. Wow. Rlo, dhe më vonë ia bën të qartë dhe policëve. Që e gjithë ideja ishte, ishte që vetëm që të vinim bashkë tonë. Po. Ta takonte. Ky i bën compliment apo sa e mirë qëon ke po mfalë po jo pse ishte u ngatruam jam ngatruar është në kesh kuptim po ti çeke si shpirt. Po ti çeke zemër. Po të dashuroi. Po po. Edhe ajo me me brapë skus e di. I pranoja. Ishte edhe po kujon. Kto pastaj doli dhe që ishte mashtrues. Po kishte edhe euro këy, se ky mashtronte biznesmena para kishte. Po, imagjino ndonëta pa, pa disë shtetrën për set, për kërcënim në mënyrë nga, nga që nga që ke rënë dashurim ata. Topra. Stilsh. Stil po, te... mund të jine shoq e vllajën për shemb. Si, si? Mund të jine shoq vllajën dhe ke ke rast ta takon ta them. Se sa era që jetë që janë. Do të thashë ka qenë social. Dhe kishte aq miliona euro. A kujtohem se kishte kjo. Tveta tasin, blindi një makinë. Nëse. Kthehemi pas, jo, do të them që ku shkon njerzit ai ja yeah, mendja është i bie i bie nga shtete të tjera think vjen tani mi i dashur bash me Farrell Williams kjo është blurred lines Kërëtës tërvitesh për të përbaluar këndë teracës Pitbull, kur del me vrap nga liqeni, duhet të dygjosh klubin e mëngesit. Oh, oh. Au, au, au, au, au, au, au, au, au! Mirësë e një ardur në klubin e mëngesit, miqta shurështora, të ri, nënte, dësëtë nënën minuta, këmë ardur nënëte, përshka nënëte, përshka nëte, përshka nëte, përshka nëte, përshka nëte, përshka nëte, përshka nëte, përshka Kam kërkuar kuicë. Kemi kërkuar, kemi kërkuar kuicë. Mirë, në fillim fare dua që nga oltat marrim vesh nëse ka mbetur ndonjë përjuës saktë apo ka ngelur diçka tjetër pas. Për gënkën e ditës është Alma 532 i mbaronumri fiton një trajtim duarsh më me në krytek Nobis. Alma. Alma. Alma. Mmm, shumë mirë. Ndërkohë, Aryona ka thënë Breaking Bad, dy bileta për nosin e Plex, për vitin e fundit. E ka gjithur Bravo e mm qoft -hmm. Heisenbergu Jesse Pinkman Edhe Hank Schreideri Apo Hank Schreider Tuko Në qoftë se ke fixim ti Janë të gjithë nga Breaking Bad Yay. Breaking bravo, Bad Bravo, bravo Oje Oke, mirë mund të bëjmë i tjetër? Mund të kemi i tjetër? Si Athe mirëdashur. Ky telefilm, shumë i famshëm në vitet 90, kishte mes shumë personazhesh, edhe njërin që quhej Burri që picigare. Burri që picigare, i cili shpesh fliste me agentin Fox Mulder dhe agenten Dana Scully. Kujdes, kujdes. Agjenti Dana Scully, agenti Fox Mulder dhe Burri që picigare. Ka qënë me mistere Imaginojnë që ka personati Qo personazi. sa është në telefilm dhe një burri që pëtë cigare Burri që pëtë cigare Ka mister Ka që njojnë Etëm si burri që pëtë cigare Asë gjithë zdimë për të është me mistere Kujtë mërtë më qafë Nënësa duhet Po Shhh Përshati, përshati Përshati, se di unë qështë që kaj parti Tje ke kaluar familim dhe një parë bej uon që në gotës Pa pa Pa me ilanë Miqin Pamela që e kishe e mërën të këtë Be Watchi Se se kishe e mërën Pamela O, e kishe CJ oh, CJ po. CJ <claps> Si mund të harronim okay. O njena, summer. e që e njërën që e kishe e mërën Summer Edhe e mirë ishte O, Sofia Sofia, Sofia, se oh. mëjë mënë Ajo, e gjata e të opta me plëk të shkurtra E gjata e, oh, o, po Kështë i hitës të të ajo E, si shtë shumë kingën në fatë Unë si ngria se dërte mi e kratë Zënë kështë përshë Po taj e rëzër shifri, miqin <laughs> Miqin staj... duke në bajtë rëbarkur Duke në bajtë frimën 7 vjetë, David Hasselhoffsh Për me duke të të të së rikë shuati Për shëndajt ti e përmenim Duhet e shpëtojnë më të fmi Duhet e shpëtojnë më të fmi Duhet e shpëtojnë më të fashk A i thoshe që që kisha e rëqin nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në vetëm filmin shikarë. Po nga merë Mali për Baywatchin. Oh, Duhet të filloj në rritransmetimet. Jamesh, se vlemë. Kanë të rishuar moda e brek dhe? Për të apetun nga Brasiti. Mireke. Jo, ja, e kam pëtallë, sepse nuk... Nuk uh, vishën më kësho. Nuk vishën më dhe nuk eshfa i qëtët më dhe... E ta, ta, tënde, all, edhe dhe të troporët. Me qëtëta, me qëtëta, për kërë një sinë tënde ojta. Edhe ti me qëtë ashtu jaku është, edhe Have a groupie, refreni, hoppa! Gabi! Refreni! Alleluia! Be there! I'll be there! Don't love you fear! Be there! I'll be there! I'll be there! I'll be there! It's all done! It's all done! Wow! Pamela, me. Vale. Pamela Lee, he's got a song! He's got a song with Chichironte and Tommy Lee! Alright, Chichironte! Tommy Cironte. Lee, we've got a movie crew! dëshiron lidhje me muzikën ja e sikja të më pafuqë nuk ish të shpatullave këtu isin djopë Sheprima me bej ose, bra Pa pa Kë në marëm e shqyëta? I marëm e shqyëta Kaj që të ndëja? Kë ishe i mirë? Kë ishe shpeton të? Michael Newman? Kë ishe që në rësi me më stëtëjshë? Wow Tërrapi E batë Gjithë të amëshë me njëri tjetë E batë tjetë E përësë e i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i Atere, uh, telefilmi që ne kërkojmë i qda shumë tuk e, kryuar qithat nusë fërbe i watchin për tjua e qënë nga mendja, në fakt, ishte një tjetër. X-Files. X-Files, po? Dhe ka qëtër Aleko, fëton 2 bileta për në Cineplex. Bravo, Aleko. 5, 6, 7, i bërë numëre. Bravo, Aleko. Bravo, Mirë, ishte nga X-Files. Eto, betë një film të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E gjitha është mister Në të doha një pjimë Ja ku e ketë, që pa? Por gjithë kohë në kam vërë mundën, që është edhe Surrilla, është një Surrilla nga mbrapë është një Surrilla, është Robert Miles, e ka bërët të... Pa, pa, pa, po, Robert e, Miles ti, pa... ka pas probleme, nuk shkonde në baj, <laughs> nuk shkonde vet në baj, <laughs> nuk, <vetë> në baj <laughs> <laughs> <laughs> nuk e si mështë njërin nga Afrika <shus> Mirë Mënishta ju doam di përshëndesim, ju themi ciao ciao edhe për ditën e sotmën, ne e mbyllim këtu në klubin e mëmçesit me X-Files dhe fituesin ton të fundit. Kem pasur sot telefilmat, kështu që denj zëm të ju mbanim në atë lloj atmosfere. Kurt kthehemi nesër mbas 21:00h, me shpresë seriozi do i këtu, që gjërat vinën në kontroll. Se sot çfarë ta fillosen për shkak se Olta Faleminderit koleg. Është pa problem. Si gjithmonë. Faleminderit. Orkesa zënjimi do të jetë tani në klubin e mëjtesit mbaruan, por në Music Box akoma s'kan filluar, e cila është parada italian. Italiane son classici me ciao, me orgesen baspa ciao.